Euskarazko musika flamenkoa eskaintzen duen sonakai taldeak eh, plazaratu duen bere lehen lanarekin kontzertu eskeniko du igandeuntan irungo amaia kulturrezentroan. Sonakai taldearekin batera, gombidatu bereziak ere izango dira artean Iker Lauroba eta inoa Arreinaga musikari eta kantariak eta Inaki Salvador Piano Jotzaia. Euskal eta ejito sustraiak dituen sonakai taldeko basu mintzatu gara. José Luis Jimenez basu jotzaiarekin. Ba, taldea, Joni, abeslea dira, ba, sortu zuen. Eta orain dela, ba, bidea e, e, e, eta zutik, bueno, ama bidea Eta, bueno, azkenekoak, eto horre izan bidea gutaristak, Tito Ramon eta Laide Eskudero. Eta, bueno, gure, e, e, proposaragena, da, oi, guk e, ez dugu fuzio egiten, guk bidea, gure biherriak, bi er, bi Ba, benozatidea es. Eh, baleti e, e, e, ke gure ezkoitza eta bestegi ba e, e, ez? Dara gure sueñia. Da, e, e, ba, esango dugu txoria txori atxori, e, Mikel Laguaren bertsioarekin egin zinetela ezagun arrakasta handia bildu zenuten orduan, eta horri esker iritsi zarete orain zaudeten lekura. Ba bai, oi, e, e, guesta cómica la guan san referente debates eta betxei zen saio batean ni como si izango tun tradizio utena ba, u malerietan eta eta horrela que hacen es natural eta, bueno eh Pedro Noel o laco acá estaba un día que qué no espero ese es la aunque en un eta jendia ba Behala, honos ba, ondo honartu zuten, guztokoa e, izaz zuten eta, bueno, eta horreta. Eh? Amaia Kulturzentruan izango zarete igande hontan hartxaldeko zazpiretan eta esan dugu ezuekin batera, ba, Iker Lauroba eta Inoa Larrañaga eta Iñaki Salvador piano izango direla, baina ez hori bakarrik Aritz Salamanka eta Soledaz Ruiz dantzariez gain, pausoka dantzestudioa ere izango baita, zer nolako ikusgarria prestatu duze? Dantza eta kantua dituz bizate naztuko hor? Bai, eh, gure elburua espetakulo honetan, ba, da hori, eh? eh Dantza eta gure musika ba, fuzionatu eta pizka bat erakutsi, era ba, eh, nola da bat, bi kulturat, eh? eh na, na escuta, ba. Eta hori da, gure pizka bat, gure eso, dem, demostraera, eh? aka eta lagunak izeneko kontzertua igandeontan izanen da Irunen amaia kultur rezentroan arratxaldeko zazpietan eta jakizuek txartetellak, sarrerak dagoeneko salgai direla zazpi euro eta hiruro hogeita ama zlo tuli geboten